Pasme în limba română Furnica și lăcustă. Oh, Soarele, briza mm, și iarba Cum poate cineva să nu se bucure de așa ceva? <laughs> Vara a sosit cu iarbă și fructe și mai multă iarbă mm. Acesta este ragu Ragu este o lăcustă care adoră să cânte și să se joace Și să nu facă altceva decât să trândăvească El iubește vara și iarba verde Ragu este o lăcustă fericită Oh, cât iubesc vara! Mirosul proaspăt al ierbii, fructele, fructele prin bărețe Stai, poftim? De ce merge fructul? Ragu s-a speriat s-a uitat cu grijă la fructul plimbăreț. f, f, f, f fruct, s s s Cine ești? Fa fa fantoma? fantomă? m, m, m, m magic. Fructul s-a tot îndreptat spre ragu, ușor alunecând pe pământul verde. Apoi, brusc, ajutor! Ajutor! Fructul aleargă înspre mine. Ajutor! Fructul mă atacă. Stai. Ce se aude? Ragu ascultă cu atenție și auzea niște voci chicotind. Și acolo erau o duzină de furnici, chiar sub fruct. <gână> Este frica de un fruct, Ragu? <gânt> ah, ah. Ah. Nu mi-a fost frică, nu știi? Eu sunt o lăcustă Eu trebuie să alerg și să țopăi <gânt> O, oh, domnule domnule Ragu Ești sigur că nu te-a speriat fructul? Oh, oh, te rog, țopăiala este meseria mea Furnici prostuțe La fel cum meseria ta este să aduni o duzină de furnici doar să care un fruct Eu sunt mare și puternic Nu am nevoie de ajutorul nimănui să care un fruct Voi, micuțelor, aveți nevoie de ajutor să terminați fructul? Foarte amuzant, dragu. Dar noi nu cărem acest fruct ca să-l mâncăm Noi colectăm de acolo și ele colectau într-adevăr. Precum a spus furnica, ragu a văzut mai mult de o duzină de furnici mergând în șiruri spre o groapă mare în pământ. Ele căreau roșii, fructe, porumb și morcovi pitici. Fiecare furnică arunca mâncare în groapă și se întorcea să-i ajute pe restul. Șirurile de mâncare erau nesfârșite. Ragu a devenit curios. Ce faceți cu toții? De ce aruncați mâncarea în pământ? S-au stricat fructele? Oh, nu! Chiar deloc! Depozită mâncare! În curând, vara va fi pe sfârșite și iarna va veni Fructele și frunzele vor dispărea Trebuie să ne pregătim pentru asta Altfel vom suferi de foame Ragu, și tu trebuie să depozitezi mâncare Toate aceste fructe și iarba verde vor dispărea în curând Oh, sunteți atât de mici cu toții! Tocmai de-aia aveți nevoie de un anotimp întreg pentru a colecta și depozita hrana. Eu voi face asta în câteva zile. Până atunci, mă voi bucura de briză și voi trândăvi în râu. Furnicile știau că ragu face o greșeală. Dar știau de asemenea că Ragun nu le va asculta. I-au urat de bine și și-au văzut de treabă. Ce creaturi prostuțe! Rătează tot anotimpul! Cu iarna nu se sfârșește lumea? Cu siguranță nu vom muri! Va fi cu siguranță ceva de mâncare! De ce să-ți faci griji pentru ziua de mâine? Ragu nu a ascultat desfaturile furnicilor. A sărit și a țopăit întreaga zi și a amestecat iarba proaspătă. A trândăvit la râu și a fluierat fără nicio grijă. Săptămânile treceau și ragu se tot îngrășa. Într-o zi, în timp ce se odihnea pe un strat gros de iarbă, a zărit un șir lung de furnici care cărau rămurele și frunze. Ce este asta? Unde duceți aceste frunze și rămurele? Le luăm cu noi pentru a fi confortabil pe timpul iernii. Și tu trebuie să strângi ragu. Iarna va fi foarte rece! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Iernile sunt întotdeauna reci, Prostuțo! Voi sunteți multe, tocmai de aceea trebuie să munciți din greu! Eu sunt singur! Voi găsi cu siguranță ceva! Furnica a știut că Ragun nu o va asculta! S-a întors să plece, când... Au! Au! Piciorul meu! Oh, Ce s-a întâmplat? Ești bine? Oh. Mă doare piciorul! Nu pot să merg acum! Oh, vino! Te vom duce acasă! Nu! Acasă e departe! Și cu toții aveți rămurele de cărat. Este în regulă! Poți sta la mine pe spate și eu voi zbura cu tine spre casă! Oh, pe bune? Faci tu asta? Oh, de ce nu? Vino acum! Ragu a zburat cu furnica la el pe spate... Furnica nu a fost niciodată mai fericită A văzut câmpurile verzi, cascadele și râurile A simțit briza pe fața ei În timp ce ajungeau acasă, Ragu a văzut cel puțin 100 de furnici Aducând frunze și aruncându-le într-o groapă mare Ragu a fost surprins S-a așezat și furnica micuță a alunecat de pe spatele lui Mulțumesc, domnule Ragu! E, bine, furnică mică! Sper că ți-a plăcut călătoria! Fugi acum? Ai grijă de piciorul tău! Bună, Ragu! Ai început colectarea de hrană și frunze? Unde vei locui la iarnă? Oh, eu sunt mare și puternic! Voi găsi eu ceva când vine iarna! De ce să-ți faci griji pentru ziua de mâine? Zilele treceau și vara era pe sfârșite! Copacii începeau să-și piardă frunzele și iarba începea să-și schimbe culoarea. Ragu se îngreșa pe zi ce trecea. Trândăvea lângă apă pe o frunză uscată, uitându-se la cerul senin și mâncând puținele frunze care au mai rămas. Nu mai văd furnici deloc. Poate în sfârșit mi-au ascultat sfatul și au decis să se bucure de anotimp. Cât a mai rămas din el cel puțin au ratat atât de multe. Și apoi, iarna a sosit. Zăpada a acoperise tot pământul. Au dispărut iarba verde și fructele coapte. Ragu căută și tot căută după o singură frunză verde, dar nu a reușit să găsească niciuna. A căutat un loc călduros, dar zăpada s-a depus în straturi peste pământul cald. Săptămânile treceau. Și Ragu era tot mai slab și mai lipsit de putere în fiecare zi Nu avea adăpost și nici mâncare Apoi și-a adus aminte că furnicile au depozitat multă mâncare și rămurele sub pământ A găsit locul și le-a bătut la ușă Mă aude cineva? Cine e? Oh, Ragu! Ce s-a întâmplat cu tine? Este foarte rece afară mi-este foame Aveți un adăpost și mâncare pentru mine? Au, oh, dar iernile sunt întotdeauna reci, prostuțule Nu ești tu cel care a râs de mine și care a spus asta? Tu ești cel care zicea De ce să-ți faci griji pentru ziua de mâine? Ce s-a întâmplat acum? Înțeleg, greșeala mea Trebuia să mă pregătesc pentru iarnă Te rog, dă niște hrană Auzind această zarvă, regina și alte furnici au ieșit din groapă. Cu toate avem partea noastră de hrană. Chiar dacă îți dăm ție niște mâncare, nu poți veni aici jos și să trăiești. Acest loc nu este suficient de mare. Dar eu... Oh! ce s-a întâmplat cu tine? Ragu a căzut la pământ cu o bufnitură. O, oh, nu! Trebuie să-l salvăm! Va muri de foame! De fapt, el a fost cel care m-a ajutat când m-am rănit la picior Furnica a povestit incidentul reginei Ea a explicat cum Ragu a ajutat-o când a fost o furnică mică hmm. Aduceți niște frunze și înfășurați-l Haideți să construim repede o casă mică pentru el din rămurele Îi vor ține de cald Avem destulă mâncare, o putem împărți cu el Furnicile l-au înfășurat pe ragu în câteva frunze pentru a-i ține de cald. Au construit în mod ingenios o casă din rămurele și l-au dus pe ragu înăuntru. L-au hrănit cu supă caldă și câteva fructe. În curând, ragu și-a revenit. Vă mulțumesc, majestate! Mulțumesc că m-ați salvat! Vă datorez viața mea! Tu ești o insectă de treabă, ragu! Ai ajutat un membru al grupului meu... Te vom ajuta în această iarnă, dar ia aminte, întotdeauna să fii pregătit pentru viitor. Acum știu asta, majestate, nu trebuie să vă faceți griji, dar întotdeauna să fiți pregătiți pentru ziua de mâine, niciodată să nu fiți leneși.